Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbi al-alemin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa men tëbih ahum bi ihsan ila jomit din. Shëkuas në ruar, filimisht, maleni që t'ju përshëndes, në përshëndetin islama, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukë e falruar Allah në madnuar për jdo të mirë që në eka dhenë, dhe duke kërkuar për ti që në ndihman në rrugën tonë, në japë,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 kemë bër edhe një përmbyllje të atyre temave, me një temë që ka të bënë me brengën e agjëruesit apo brengën e besimtarit pas muajit Ramazan dhe mendoj që kemi marr atë që na duhet për të vazhduar më tutje me adhurime dhe kemi kuptuar se muslimani nuk duhet të jetë një besimtar sezonal, por duhet të jetë një rob i përkushtuar Allahut për aq sa të jetë gjallë në kësaj bote.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 shikua së në ruar, ka shumë virtyte, ka shumë vlera, ka shumë gjera pozitive, ka shumë gjera të mira, që neve në dalojnë dhe në veqojnë nga shumë popujt të botës. Madja për një kohë të gjatë, kemi qenë edhe adres e këture vlerave për popujt e rajonit dhe të Evropës në përgjithsi. Êshtë e njërë bujaria poplit tonë,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 dukurit të cilat nuk po na lejojnë që tjetojmë si duhet, po na shpjen mrapa, po na pengojnë, po na armitsojnë, po na silin qerët të shumëta të më dha një jetën tonë. Këto dukurit negative që janë përhap nuk kanë qenë të këtyre përmasave më herën në poplin tonë. Dhe kjo është aje që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 do që por do që ndëgjuar majënde kushat duke qenë pjesëmarrës në to nga përhapi e madhe që e kanë në mesin ton. Brosia, rrahja, zilia, urrejtja, lakmia, humbja morale, prishja e nderit alkoholi droga është shumë të tjera la kuricisia do të na ruajë që prapë më të mëdha është shumë e shumë të tjera që janë bërë pjesë për bërse këto shoqërie Shumë njerëz pajtohen me mua se këto janë dukuri negative Mir po jo të gjithë pajtohen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 Mendoj se do të alarmuemi të gjithë së bashku se duhet të vihemi në aksion. Duhet të vihemi në angazhim që të luftojmë këto dukuri negative, ngasë rreziku është i madh. Këto dukuri janë shkatërruese. Ku do të jam për hap? Ka ndërtuar shoqrin. Si kur do të ta përmand? Ka ndërtuar familin individë. Dhe më e keqe të tërë kësa e shikunë në ruar është kërë ato bënë normale. Normale. Njerëzit pinë e lkallë. Po keqesh, po ta shka me bo. Rinija që shtotë. Prindje kuptonë normal. Normale kuptonë që biritit pinë e lkallë. Vajzatit pinë e lkallë. Zotë në rrujtë. Normale shetë që vajzatit të ndrënë partnerë ko pas ko. Po ta shë rinija që shto e kanë.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 Në gjithë shëqëri ku përhapën vlerat, ku përhapët mirësia, ku përhapët besimi, në, në, në gjithë shëqëri ku përhapët dashuria, në adhë shëqëri, në adhë shëqëri, gjithë sësi, do të përhapët edhe ndihma, soliteti, përkrahia, lidhja me së njerëzë e kështë më rap. Në të kondërëtën, aty ku përrapët alkoholi, aty ku përrapët lakmia për pasionet tjetërit, aty ku përrapët zilija, aty ku përrapët lakuritësia, aty ku përrapët në këtë dukër negative, atë në shuqiri, dë mëzda, dë mëzda, në të përrapët oretja, në të përrapët oretja, në të përrapët inatimes njerëzve,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 dhe fut në armitësi. Pra ndaj, ne imi dëshmitarë se të këne në shëqërinë tonë, dashuria mes njerëzve nuk është në nivel në duhar. Sa njerëzët ankojnë për zilin që është përhapë. Kërsh vlasë dënë me të pa mirë? Kërsh të thuj njerëzët. Kërsh s'ka që fësumit kujtë me i kujt kalzunit mirë? Së me një herë. Me një herë. Me me me me me, me urrejtja mes elitë kur meta me me, me pritunga e mirë që Allahut ka gëzuar meta. Se si poso shkodet kanë ortho. Se poso e do kur rive negative. Urrejtja mes njerëzve. Inavote mes njerëzve. Shkputja e lidhjeve mes njerëzve. Gjithë këtu i ka sjell kjo çfarë do të thotë? Dukuri negativ. Andaj shikoj ndëruar në qofseni, nuk punojmë kë drejtim që të rënohen dhe të ljarguen nga familje të nga fillemesh, nukur në negative. Dhe nga shoqirian për njësi, atëherë të timi dëshmitar, Allahën e nësi mos në doldhë kjo, po do të timi dëshmitar të një urejtje të shtuar mes njerëzve, të një inati, të një garimit pander shumë mes njerëzve, ku nuk kam shirë mu, nuk kam shirë mu, Nuk ka përkraje dhe solidaritet më. Atër në këshësi del, del në shesh egoizmi, uni, humbi janë djenis për tjetërin. E me kje që nga këtu, mi afton tjetë u rejtja. Rëziku i dytë që e sjenë dukuri negative. E që dhe këtë rëzikimi duke e ndirë si kolektivitet është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 në sta para luftës njerëzit kështu flasin kemi pa edhe pak para por që na paos di varrlei knatësia shpirt në na knohen me çka kemi tash kemi 10 vesh marr zon po s'knohta me kët pse ka u knatësia pse ka u lumturia pse ne vënë te knatësia dhe lumturis pse ne vënë te rahatis kanë ardë shqetësimet depresioni streset ngarkesë shumë ta psiqike që njerëzit po vuajn pe tyne pse pëllahi si pasoj e dukurive negative. Pashka këse njerëzit jenë duke i shkelur vijet e kuqe të slët i ka bendosur Allah u gjerële gjelalu. Për ndaj, si mës dvijet e presionit, si mës dvijet e shqecime, kur një njeri është imbushur zilin dhe i tjetërit. Nuk me konëra atë kur ose druga pseu or druga jeri luaj mend të shka më knaqësi ka se do të sint knaqshun shikojnë artiﬁciale dhundshme të ndihen pak pak mundi të lumtur pak mirë mundi andaj që depresion që ka ardh ky stres kjo ngarkesë ka ardhi si mungesë e besimit të drejtë në Allah xhe lavala ka ardhi si mungesë e punëve të mira dhe ka ardhë si rjedhoj e natyrshme, e prezencës ështuar, të dukurive negative në shqoqërinë tonë, në familje tonë. Në familje tonë. Përndaj, edhe kjo është një rezik i malë që e kanës shqoqërinë tonë. Përhapje, e, këtyre smundjeve, që nuk kanë qenë maherët. Shkuaz në ruar, edhe gjështëri tonë kanë qenë me probleme ekonomike. Shkuaz në ruar, edhe gjështëri tonë kanë qenë me probleme ekonomike.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 përshka këse kujt me a kajt, a i tjetëri të posa të filan, a i thëtë kur të ti qako mune, bësh pishman pëse a ka zoi problemin të tënë, nga sa i të ka ngarkua dhe me dy tjerë, që si ke pas ma herët. Gjitha këto, pëse e nërë, pëse kjo shëshin pëvun për kësoj? Thashtë si pasuje, dukurive negative, dukurive të këqia, të pista, smundjeve të shumë të qenë për hapë, smundjeve, jo, smundjeve fiz një jo dhim bjeve në tropë, ja, ja. si pasoj e smundjeve të shëqëris, që kanë përfri vendin tonë, Allah në ruajtë. Raziku i tretë, shikonë ruar është, se, kur të rënojnë vlerat, kur të përhapen dukurit negative, le që njerëzit, shkëpotin raport me zvete, por ata shikonë ruar,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 Apo a thua valë si bastyre, atë islam tradicional që endë dhe se kemi po verëzionet i si duke taj, betë si shpreje për endëgjëm ka lakuhet në gjuhet e tyre. Për ta rëziku me i madhë që e rëzikon islamin tradicional qenë ka një grup njerëzish që nuk pëdinë as kus janë. As kus janë. Por me imagina ota grupe extreme, grupe të rrezikshme. Ku janë ata? Ku, ku veprojnë ata? Atëher, ku ata ku janë ata? Islam international, po humsin mirë traditën e vendit tonë, e baballarëve, e gjyshrëve tonë, po e rrënojnë la policia në rrug, po e rrezikojnë alkooli i tepër që po për përdoret. Po rrezikon mënyra e dësma me si po bëhet. Po pa rrezikon droga. Po rrezikon imoraliteti. Kto po rrezikojnë? Kto këto janë, këto janë, ç'skinë me lup, iki kat silës, iki. Ekta mbrojtës në thojza. Kta mbrojtës, ku janë kta? Ku janë kta? Ku është zëri thyra për të mbrojtur traditën tonë? nga kjo që për rëzikon. Së kemë dëgju fjallë për t'yne për vlavrasin që për ndodhë gati që dëtit. Së kemë dëgju fjallë për t'yne që flasin për, për për shumë dukurit negativet këqia që jam për, për hapën besin ton. Lakmija, zilija, kopratësia, e të tjera, të tjera. Pra në e dukurit negativet qetojn ato që rrezikojnë traditën tonë, islamin tonë, fen tonë, vendin e kombin ton. Qetojn ato që rrezikojnë. Jo Ju në grup netës po din ku janë, hello kurse si ka gjet ku janë Allah. Ai mos bëj i pietë spekulime dhe manipulimeve të njerëzve të ult që për interesa të caktuar çfarë qofshin ato. E shesin edhe fenën e tynë dhe kombin e tynë dhe edhe dhe fytyrën e tynë keq që kanë shëseset. Nështë të bëjmë i kështu? Të ruhemi nga këtu, këtu kurtha që përna vendosën. Të demaskojmë personet t'ilë. Që të regojmë se ju nuk jenim brajtës e islamit. Ju nuk jenim brajtës e traditës. Ju jeni përfituas nga qarë që të dryshme për të bërgjurëm që të friksoj një muslimant të shkret. Që të t'ingarkoni këta muslimant t'i veni me një problem që balë kanë tjera, halon me nga rëku me tjera probleme, për një që se egzistan, për një që realisht nuk kështë rëzik, duke, rje, duke pastaj zhvendusër vëmendjen nga problemet reale. Meru me, me një që se egzistan, duke munduar që të imponuar se egzistan, që të zhvendusët vëmendja nga to që egzistuin realisht,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 Moslas për stërgjështet e katërgjështet. Si ka qenë gjysh e me gjysh e të, si ka në qenë e ta? Si ka në të ua ta? Gjyshja jo të si ka qenë? E shveshër si kurse janë tashë në përrrugë, që ka jetë të mbrojt ti? Që ka jetë të mbrojt? Përndaj, ajo që e rënd traditën, është përhapja e madhe duhurive negative. Këtu duhet këtë dosim, e jo të nësilin palavrën nga mëtë ndryshmet, që të ihutoj njerës e shkret, e të futin panik, se ka tendenza për islam, që farë islami? Ka tendenza rizikot islami të tradicional, cilë islam të tradicional? Ata që përëzikon islamin e traditin e vendin e janë ata që përhapin rëzillëqe, në dy cira, lë kuritësie, kështu më radhë. Kjo njerë që njerë i fëtën, mbulis, gradë, të mbulohen, për rëzikot i sa më të rëzionë. E që shka qenë, la gjyshja jote, pra. E gjyshja ati, ati, si kanë qenë ato? Nëna tona, gjyshja tona, si kanë qenë ato? Si kanë botë darës për para? Si kanë jetu ato? Nëse veç i referohemi tradites, të referohemi si duhet pra. E të përzjedhim një selektiva që në pëlqenë dhe të imponohem një verzion të pacen, të fabrikuar të një islami dhe të një tradite që absolutisht nuk kanë egzistuar kur dhe nuk mund të egzistuin. Në nëse s'kanë kur farë bazë dhe kur farë realiteti. Andaj, aja që rëzikon islamin, aja që rëzikon traditen tonë,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 të gjithë jo, edhe jo që keni përrisi në shkola, edhe që keni përrisi, në gjda aspek në vendin ton, keni frika lana zogjel. Mobilizoni të gjithë së bashku, që në mënyr të drejt, të matur, të urt, t'i kursim, t'i kursim këta tërin, nga zhytja në dukurin negativë. Taruajmë këtë shëqëri, nga përmbysja anijës,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 Linja tona që ju të inkuadrojnë, andaj el-sallallahu alaihi ve sellem që Zoti t'na ruan. El-sallallahu alaihi ve sellem që Zoti ta shpëton këtë shoqëri nga dukuritë negative. Ti vetë disën Allahu i mënduar të gjithë ata që kanë përgjegjësinë këtu drejtim, ta luajn rolin e duan këtu drejtim. Ti janë më të përgjithshëm, të kenë frikën e Allahu xhalla xhala lun këtu drejtim dhe të munduhen që me vërtet me tëra që kanë ta ruajn kët popull që mësë të zhytët në mbeturinat edukurive negative. Allahu në ruajt, këto e bëm një shkëputje, të shkohë të shikojnë ruar, e inshallah do rikëthejemi përsëri, andaj vazhdojnit të mbeteni me ne, Zotë i ruajt. Bismillah, Rahman, Rahim, shikojnë në ruar, o rikëthejemi përsëri në pjesin e dytë të misonit tonë,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 Kto dukuri negative që po përhapen në mesin e njerëzve, un nuk mund Tindal. Unë nuk mundem që, do të thot, ë kemi telefonat një herë po e enkuadrojnë. Ornë, Ornane? Ornane. Selam aleikum. Aleikum salam. A ni pyetje u? Po Ornona. Ë e, e kemi gjamën fushku sof vlogjen 29. Dhe ashkallit aty, po alë gjamia për para, po e kemë vorët të sërve për para gjamies, ale ju e të më fashë? Po e qartë, e qartë. qartë. Filëm eshtë për problemet të këtila, dhe tëtë duhet të mirë në hëgjelartë ati veni, dhe tëtë ka hëgjelartë në fushë Kosovë,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 Selam aleykum. Aleykum selam. Eh, Dhe shtë me t'abon një fiqe. Po. Eh, Alloj është problem për emisionin që e një eh, të uh, e mojtë. Amin edhe jo. Fiqe ashtë... Fiqe... Une nën stop shkoj të familjarët, i vizitoj e krejtë. Shumë shpeshko i vizitoj e sëne. Unë jam një motër mëslimone që 12 vjetë nuk kam shmi. Po. Edhe ato familje që i kam dëburit, nuk vinë me në vizitu, korë nuk vinë a vizituat. Aja, duhet me shkunet ato apet një vizituat. Se ato shumë përmonë po nëmëshmojnë mua. Po, po, po, po. E qartë, e qartë, një shodhë dëgjë. Edhe dishka redhëve së dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Se kam shumë vezvese kam. Qëfar vezvese? Po vezvese, kër po hinë banjo, dishtalë, na, shumë do vezvese, pepën kryje, unë e mundona mi hjek ata atërët, subhonë Allah, shumë kryje po më hinë. Po, po. Selam aleke. Aleikum, ale selam, aleikum, selam, të lërë këtu. Se për këtë për të për të përë, thëtë i vizitoj familjarët,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 Kajtë mundi mu sëpravu me më sëpasët të misë. Kajnë është së këtimi zotit. Allah din kërstë hari. Ka mund si Allah mi sëpravu ju me të qka që pastaj dhe të shunit se s'kinit qka me bo për balasë ojësëpravu. Me ne që i vazhda me i këshilu, e fjallë të mira, të ke fundit rralaj vizitat nëse të nëshmojnë të e për, për mësë i shkëpët lidet të tërsesht. Edhe se për ketë vezvese kemi, era, po kemi në fol Aleikum salam. Si jesh? Si. Mir, elhamdullahi, ne mirë. Resha davoni vitje, në rast, ja ku nisë radhën kurom tashet. Po. Edhe to lezu kurom, domethënë përpara se mfal, tash ku më komendoi të asko navaz, tash as nuk jam komi, e ku lezu të ndaj dis, nuk jam kurom, që është ndëraluar me hënë mishin për ndamin të Allahut. Mishin që nuk është nëmën të Allahut, po. Po, edhe ku po na jonë është vetëm ullo në fund, më kam punën seveporë si, se po bien mirë Brazilit ato. Atë kam ndonjë ditë ose donjëse më ato. Çfarë mishi po bin? Nga në pyet. Mjeshtari pyet për zgjidhjet e tua. Çfarë mishi po bin se dëgjova? Mirë Brazilit. Po at Brazilit. Po. Po, qartë, po qartë, qartë. e çart, po e çart, e çart. Ai shumë duke dhënë përgjigje motra që na telefonoi më herët për çështën e vezveseve dhe kemi folur dy sa për vezvesat vezvesët janë sprov, çes provojmë to dhe nuk duhet njeriu ë se të tham ta kupton si fundi i botës vezvesën. Çka më ka gjetë pun vinj, po më ë po shejtani mallkuar i cili vazhdimisht na lufton. Por lemi se ne nuk e luftojmë atë vazhdimisht. Na kena çev dish me ikpitina. Ai për luftan, ai ai Allah dish betu se kam luftuar. Sa nuk ndonet kur se luftuari. Çfarë të kam mundi të luftoj? A nda luftë edhe ti atë? Lufta ti kryhet në vezvese. Ja mundot me të shqetësuar përmes ëndrave në gjum, ja mundot me të shqetësuar përmes vezvese kur e zgju. Kë është puna e tij? A ndaj kjo është puna e shejtanit, nuk është puna e yujtja. Lartë, te më smena për atë të punë. Pa për më vinë, i njëraj tërseshtë. Kuptajës e në qovëse, i luftën ato, i urrën ato vëzvese. Allah është duke të shpërblujë. Të të vezvesja, te urrën. Amdullar, fitoha sahabë të zoti, unë e pe urrëj këtë. Kur shetani e shetë qëtësin të në shpirtnore, dhe kur e shetës e ti po logaritë, në shpërlim të kalos i pasu e kësaj, i le vëzvesetë. Kështu ka sa pajtimet me me me ndihmë me fituse vapa. Prandaj panë sikurse me kon luftë me një armik. Edhe ai po të po të granatat varti mësht. Mir po ka marrësh armiku atje, se sa po të aqjunt një granatë, ti përfiton 1000 euro atë. Ai të një granatë, ti përfiton 1000 euro. Ti ai aj, po të aqjunt një granatë apo ti përfiton territor atje ka aqjunt më? Jësë gjurë mo, së s'ka e s'opë, s'aj po gjurë me dëmtu t'i pofitan. Por kur në shëse po dëshprohemi, po shgënjemi, po mërzitemi, po friksohemi, po lodhemi, a i vazhë dërmatutje. Kase, pune e ti është me të shkatëru. E mësja leja, kërka për Allah në dimë, të jo Allah në dimë, këna e ka cilë është vazhë dimishtë, namazë, jashtë namazëi,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 Po sahat inshallah me lenin Allah xhendevura. Munoje somatje për të bësh Allahun dhikër, ta përmendrë Allah subhanallahu alhamdulilah, la ilaha illallah allahu akbar, astagfirullah. Rrinjesh di somatje për merrë me punë mira, mas rripati hova, gjithë këto me lenin Allah xhen lajt ndihmuën në largimin e vezveseve. Ë pyetja vllo që na telefonoi Meret, alhamdulillah që fillomu fal, Allahu të forcoft, Allah e nderuar. Edhe më mirë që po lexosh Kur'an.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 Aleykum, salam, vartëlloh. Aleykum, salam, vartëlloh. Lënërruar, piti e porë, cilë au buë peti, lënë, abë, donë më polë, në gjami ku ka u varezët sërbëve, <'o> sërbë, sërbë, sërbë qëndërën të kështë, në nëzhinat pasri, hështë pesonë në që që që përërë. Urna? Në këndër, në basërë për që anë në cërëja është pasturë. Po? Mag Magistarë. Po, po. A e e ka ndërtu në gjami atë të edhe, kështu që i kështu në kështu në kështu në kështu në që i mashtërin njerëzit. E, kështu a, që të i kështu në gjithë vë atëm dhe të që i ashtë mashtërin. Po, në shpo di për sënë gjami valojë, në shpo në gjami valojë, në shpo në gjami asë e anën, nuk e di për gjami Këtë është kanë dërgjëja, të rrëtë anë dhe i mashtëra njerët që të qkojnë atërë që të këqyrën me hajmalia sënë e kështë që jam hosë. Po, qatë gjami që kanë dresh, ba, banë, e jo, qa, qa që, kanë dërgjë kjo, a... Orsh, qa qa po, qatë gjami që e kanë dërgjë kjo, a... Jo, qatë gjami që, po thurë që e kanë dërgjë, aji, faltore, a është që rrën... ke dhe... gjami që qaj vla vete për te? A është që ke gjami që qaj vla qa. vete për te Po po po. Unë ishopa në në prrëzina dhe në këto vlasta sa po shohin se në do të kishalu sipas çmendë të shkëndët mirës me sa se po na nxjerr probleme. Është çortull, është çortë, është çortë. Unë pikris për kët thash, prandaj nuk e mora përsi për si për përgjegjësinë përgjigjes. Tash, nëse është xhami, dhe të gjitha xhamijat që janë xhamia, dhe që kanë imam legitim, janë në yurisdiksion e bashtisë islama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 që e bartë emë në gjemitë, e nuk ka gjemi, atëra në kërë ishka tjetër. Për këtë edhe thash maheret, nuk ka mundë si një hojgj i një venit tjetër të, të fletë për gjemijet i një venit tjetër që nuk e dina jetë ven. Për ndajë dhe fillim e shtash, drejtojnë i hoqëllarve në fush Kosovë, hoqëllarve në kshilin e Barshis Islame, hoqëllara gjemijave që i keni. Atëa e dinë shumë mirë këtë rast,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 Çernier dy korda jamiat mashtruen shkojn te kaj atare keqe ngjan asoj qe Allahu xhelleu ra ka quajtur mesjithu dirar jameja e sherrit jamej qe ish ndertu per te bosher sikur se ne kon e peigambelit sallallahu alajhi disa dy fytyrsha hipokret e ka ndertu nje xhami pak me larg se jameja peigambelit sallallahu alajhi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 është i unkuar në këtë problem persone edhe personet që folën për të, faltuari edhe mashtruesi i njëri, atë kjo merr tersë shkohet tjetër. Prandaj nuk keni situatën, nuk keni gjamin, nuk i di rrethonat, nuk kam guzim të flas për këtë çështje, por dua të them se atë që përmanda për në fillim mbetet përgjigje ime, referojuni hojllarëve në këshillin e bashisëta më Fushkosov, hojllarën xhamiat e Fushkosovësh që keni, ata e din këtrat më së miri dhe ata ju orientojnë këtë dërtim më mirë, insha Allah. Allah gjëllohë në ruajt nga qdo matrapaz keq për dërës, mashtruas, që të entën edhe me gjemija njësht me i mashtrua Allah në ruajt. Allah në ruajt. Po, kimi telefonat? Urna? Alo, selam alejkum. Alejkum, selam. Uh, po gjëllohër, kom një pykje. Po? E, kom një haltë madhë shumë. Jemi nëme bërë të dhëtë dhë besimtarë. Dhë dhë falim namazin, agjërojm ramazonin, po Poh. kemi një dia shumë problem. Po, po. Shumë von probleme. Po. Është shumë agresiv, shumë sillet keç, si rrukur dal pas ka filluar në shtëpi. Do shtani <coughs> propozim për juve. Po. Di kush më udhretu. Kemi Poh. shumë hall të madh. Allahu ndihmof. Inshallah do të munduam me dhën disa këshilla, inshallah do zoti bën mirë me to. Amin. Selamulejkum. Aleikum, aleikum selam tullah. Ëh, uh, e shumë do që fol për mishin që ta vjen nga Brazili. Për të cilsa vjen nga ata që i tharë të librit, krishter apo çifot. Ne nuk kemi argument se ata në therën e tyre të mishit kanë shkel normat islame, ngasë normat islame në gjatë theres, jenë përpuhetje me norma që i kanë edha ta në finë t'yne. Atër lejo të hatë mishë t'yne. Në mishë i vijë për Brazilit, nuk kone problem të hatë për dirës o nuk kemi argument i cili nga zhvendos nga lejimi në të ndalë uren. Uh, hal medjolin, Allah në arrujt, kjo është problemi madhë, nuk ka sprovë përprindin me madhë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 mërë një shokë qështë, të në të nganë, anë, të të në të me e këshilu, mos unë dalin së këshiluar i kërë. Më ndoni, anë është disi, me a gjitë, përsham për shan, afr djali halës, djali migës, djali tezës, djikush, të afrë me të ju, gjali halës, gjali migës, gjali tezës, dikush, që atënë të mirë, ata më ju afru, hajde gjali, gjali ajës, me thonë, me thonë idajës, hadë dalëm dhe qëto, me abu një shoqëri, t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 që e këshillan gjithashtot, e habit me dhe pun tjera, me angazhu me shkollës e me, me pun, po shpesaj, e katërta, me bëdoa, me lutë Allah Gjellewala, veçandresht, zemra e thyër e prindit, e babas dhe nonës, prindit kërë i dhe tëtë të Allah Gjellewala me këtë zemrë thyër, me këtë haltë madhë që e ka, me lijën Allah Gjellewala, Allah nuk va këthe nduar të bëshë, A në qenë këni musliman, alhamdullah, namazli, agjerani, bëni punë të mira, mundoni më lërru nga punë të këqia dhe më katët, qoni natën, qoni natën, pjesë në tretë natës, nora, nora 2, nora 3, qënë, qënë, qënë, qënë dhurtë Allah të zëtë, të e ki këtë djallë ndorë, zemrë atyrë ndorë të në, o Allah, u zëje, o Allah, drejtaje, bëdoa, bëdoa me zemrë të ty, me parullit e kaladjë e levala, Edhe mos ushganje, mos udeshprokur nga lutja, vazhdo ja me lutje vazhdimisht. Inshallah shpreson te qallojë Allahu qalloja per meshingjen. Andaj me këtë katër shkëja që përmenda, mendoj që inshallah me lejen e Zotit ka mundsi me u përmesu gjendja e ti. Allahu xhenlevla per mesu gjendje te gjende gjithë tjerë që nuk janë në rrugën e Zotit. Kemi telefonat e inkuadrojmë? Allahu normal? Normal. Aleikum selam. Orna. Kam i pyetje per juha nëse vën? Po, po ndëgjojmë. I kam dëtëmi se zakonisht dvoget i kam nëre 70 në nëmëta s'gjetë. Po. Së zakonisht të herë dal, më dalë më zëhe më më vrahëm. Dhe që këta, së zakonisht normal që shtë të gjitë. Po. Jo një më vrahë më kryja, jo, dorë, jë jo, vëgjak dërë, jë. Po, po. Më falë shëfot, që kanë në një njështë. Korësë, korësë. Adë, më të mirë. Dë të mirë. fëmijet nga natyre t'yre veçanirin këtë moshë kur janë moshë t'hersh me 7-5 veçar nga natyre t'yre nështë jatë avrapojnë, luajnë janë të pakujdedhë së mund mordzu nuk duhet mi kuptu këto shumë edhe me shqecim dikush thot, për, përsham, po që fëmije vërën kërë së rëzohen po ata kërë së ngajnë ka fëmi që janë qetë të po shu shumë janë jo shumë aktiv e normal nuk rëzohen shumë Ka dhe thmi, subhanu Allah, vazhdimirë në verë për për bëjë. Nështë ta, një qinë herë ka mujtë më rëzuhë. Qatë shumë në vizë, një herë rëzuhët. Kjo është e para. E dyta, edhe fmive në shtëpi për shembol, në qofë se nuk falet namazi, në qofë se në shtëpi është i kohën loj-loj serija, muzika, e kështë më radhë, e shpi Allah në rujtë, aty, aty, aty ka... Ka shejtan shumë që lëvizën. Antë edhe fëmia normal që rrezuat te te, te pred nuk nuk nuk nuk nuk duan gjithashtu më shumë ta më ndoja. Çka skonat spiatë? Gjithçka ka koti. Prandaj duhet me, me, me, me spinë pas me namaz me përmantë llojë lewala me lezu Kur'an në spië më pas atë që Allahun e kënaqë me rungër spija që Allahun e hidhran. Edhe kjo është një shkak me rëndësi që du të me marë parasysh prendrit për miru thëmine t'yne. Edhe shkak ku i tretë është një knufmi me Kurën. Pegamberi sa osta me kishtet radit që një për veti i vendoste në gjuh dhe u akëndon të lutjen duan e mësyshit që la mi mbrojt nga gjdo shetan nga gjdo sy i keqin, nga gjdo e keqe në libri mbrojt e muslimon dhe kjatja si duhet mbrojt të rëfëmine nga mësyshit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 me namaz, me përmentë Allah o Gjalli Ola, me abdes, me lutje, me lene Allah o Gjalli Ola, dhe të qëtësurë situata, insha Allah. Kemi telefonatë në këdrojmë? Apo? Alo? Po urdënëni. Alo? Po urdënëni. Një në roma? Në roma. Qërësë ka me vërë qështë në përënë? Po, po të ndëgjojmë. Po urdënëni. Po urdënëni. Por ka një rëjtë gjëmërë dhët vjetë? Por ka n Shëm po me rej, kam 4 vajtë e një dhjaqë. Shëm po me rej, qita shëmë e modja. Unë jam e më budume, këtë për në më adhifadë. Ajo vesh në për tjedhme dhe ku i e në. Vesh me këshu të tjera, atë një në nëzga. Nëzga. Shëtë që për të ashtë, në për në një parëndet. Në një parëndet. Adhe kjo është një problem që ka lidhje ma ta që, që fmijet, e që e ka maherët nga njërë fëmijet nga të shmëri e të tyri e në të mirë po sa qërështë ata që ende nuk ka një moshë dhore, fmijet, dhvet, një moshtë në madhore 10 vjetë, 11 vjetë i mirë është të i pa gjynohë por ka nëvoj për një threjtim për nërurë matë mirë Kajnë, për shemë, ka një përshamu ka mundësi që e, në këtër zvojza apo djali e njëlozon fëmin tjetër Edhe nga gjullizia këqy të është me e shprej, me, me, me, me lefën dhe uretë mita, në gjithë dështë të kurtja për të mëndësia. Këto rolin e ka prindin me ditë si me menagju me fmi. Nga se dashurija e fmive me zvete është roli prindve. Si si dhe më prind, si edukuj me prind. Ka prind që, si kur shto me menje, fmija u rejen me zvetit, dohen, coptohen, prinis kokë farule ka dikur që i ja afrohmit të vetë e san, i insan normalisht mi is me ngadher skocëra po ofiolos ka skancëra kanë paithonë fjosë janë fmijë ndull kjo po jo këtë bëhet gjithmonë në çdo rast për këtë arsye po them që duhet të posni një rol më konstruktiv një rol më theksumt prindve në këtë më ulet vozë me bisedumë të as dhëmezë tësë mëdha ja. me i ful un mundu që ka herë për shembë më thon voiced teter ble ne doroteapia on çë çë mashallah kjo vë motret të, të ka blikë dorra çë ka poshtë pori kam lidh me, me me bom mënyra të ndryshme që fëmia mu dashnë së vetëm u respektohu më së veti kanë nësta advice n -në çeki me tjetër me qumë buj dikun veq vet, më çë të dyja lartë të dyja çë ato dua kur janë veç vet nësta mundu në u bashku më së veti pa ka për. tani me qumë tjetër kanë po ndai mënyra të ndryshme me përdorë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 Andaj duhet të kemi pas parasysh me trajtim mirë bot, me me këshillu, do të tham mund ndihmu edhe me arsimtarën, me mësuesën në shkollë që më këshilloi, më ndihmua jo drejt për drejt, po në mënyra ndryshme, me bashpunuar edhe shkolla dhe shtëpia në këdërtim, që që këtë ritim që fëmijët të qetësohet. Besoj që nëse i ndjekni këtu dhe jeni të kujdesshëm, edhe Lot Njallonxhet Laula mendoj që inshallah Allah do t'ju bën zgjidhën këtë ritim. Kemi telefonat e inkuadrojmë. Alonina mama? Limlama. ë Më falë, unë jëmë këmë problemën e bajame. Po. Edhe adin e, këmë bërë aparacione, asëve së kanim unë. Po. Edhe adin një, një plak më ka bohë që më shenë aparacione së është gabin. E më ka bohë për dërë një gotë alkohol. Po. Edhe me shpërla fytin edhe bata hek a jëmë ka pastranë fytin krejtë. Po, po. A është gjëna, së në e konë gjyshën haqji, e dhaj mua ka bo, haram për ti, haram për ti, a i qështu më ka fërë. Po, po, po, po. Inshallah, ndë t'ja për përgjë, inshallah. A ndërë, rogjë. Shpesher të na, njerëzit, nuk e di për ka ju kametë, se duket në kametë pe i...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 Për ndaj, veqit alkolin, fët, në u, dhu, bëllat, që shrepin një muslimon alkolin, po një një muslimonit, për anën, lele dhimbje dhe së për anën me haram. Këjo që jetë me dhimbje, po edinë muslimoni, se Allahun nuk ka lënë shërim në atë që e ka ndalu. Kësë Allahun nuk ne e ka ndalu, alkolin pësë është i mirë, për pësë është i keqë. Për në është haram e përdur, nuk e me e përdo, nuk banë. Ka shumë tjera s'gjide, ka shumë medikamentet tjera, ilaqët e barna tjera, natural, e medicinale, tjera që mund tjenë, dhe gjithësësë janë më efikas që sa përdërimi alkoholit. Përndaj, qatë vetit që e kaj, ka, ka tjera që kanë vetit të tjil e e në halal. Por të me kërku një ilaqët, mësë më shgënjë. Do të me kërku i ilaqët, e mësë më u shgënjë. Mësë të vëlla prahova,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 Poj, vërështë ha disa më të vëjtë, po një dhe namazësë, se nuk këmë në që të problem, po, po në bëjë namazë, që të të vëjnë atë tamë, alhamdullimë, po, shkërën gjërë minë, po, po, po në problemet të unë, e që, me këtë të mund, nuk e di që shfarë namazë i mund, po është interessant, dhe e që pak nërë me dam bërdojnë, a i djësë, që hëtë, A mundë, sheh mendje. Gut të shpejt më fal, po falet shpejta, po. Po në xamin, po. Po, po, po. Unë në çështje namazin që i kam shumë rreth la të namuz të tatë, më të qigram shumë. Po, po. Që na kam thua dalë mortë nuk e çëm. Po. Ka të shurë të iknim në namaz. Këndon vonë të namuz të çalonë të gjithë çikë. Po. Shalli dhe selamat. Po, do, po. At, po, është interesant nuk e di në vet veten, apo jo më në gapem, apo veje që do mos gjënove, kom që fregullisht me kërket në muzë, me sënjetin me kajt. Po, po. Shurën në mëri, është interesant, veje që ta gjërgjë me da në rëdojnë, a i bërë, a i bërë në bërë dutë e është, që ka bërë, që ka bërë nuk e di. Po, po. Vë që të të gjë që djeta më të bërë, po m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 Kur rëtulajnë i bje një loj freskje shpirtnore, kënëci, përjetimi këndshëm, gjitha këtu i dërguari sër Allah sëmi ka përmesë si i ka gjithë namazë. A qëshko mësë i njeri mështë përmëri me kërëve fatihan, e dikur dure që atëm i kryu, qëshë falët e njeri, lo? Mështë bëmi nga ata që namazë i kur të kryu me në malkan, si kur që si e ka përmenë, pekamberi sëllëm, Se kur dikush fallet namazin ti e tij ngritet tek Allahu Azza xhel. Dhe ka namazot, o Zot, ruaje filonin që shajm ka ruitë mua. Kuijdezu për filonin, që shaj ajo kujdes për mua. M'u kujdes për namazin, m'u fal kadale. Qish nuk kamsuar për paratë që përmani edhe pyqse si më herët. Hoqëllar të vjetër. Plasht të vjetër. Nehamsu kan thon, "Merabdes iri, si falësi plak." Un kuptoj, "Abdes, njerë, ma pak uj, ma ma ma ju ma pa kuj, ma shpejt merabdes." Atë sa kur të falet, falësi një vjetë nën kuptim, "Falë ka dalë, jo mundut." Ka se dol për Allah, ta, Allah kjo është nuk përdi, <gjë> për të azhgal. Allah i ka fatkësi. Nuk po di për kaq telefonata, nuk po di për çfarë më bëhet fiorat për kënd, por mirësh më shku me ekshillu ato. Nëse flesh me xhamat, po flas për farz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 Nuk ka mir, mir mirë, nuk ka mirë me ikpi xhamin pejjamisash. Mufal deri në shtëpi. Nuk ka's mirë se më vao. Nuk e ditësha a është kjo, po në çoftë, po them nëse në xhami fa namaz shumë shpejt. Tash so, një smund, kush e huçish duhet? Atëherë më mirë më fal të shtëpia. Asa namazin po e falën për Allahjet leualla. Xhamati është sevap, më fal me xhamat. Po nuk nuk ka arsye me fitoni sevape më edhe tjera. Edhe pse po them duhet me insistuar me këngul, më fal në xhami. Mos më ikë pe xhamisë. Më kshillu Hoxhën, më kshillua të më fal për këtë çështje. Po nëse smirët parasysh kërkesa jote, dhe falëni më shpejt, ose po ditë arsohta e shpejt. Po nëse fal të çu përman pyetje. Njëri halavet sa u lidh, shko ndër ku? Ka shumë shpejt, Allah. Nuk më ne bë astru ku ç'do ta sëni, ç'dot. A jani stejatin me me me, me fal. Halas go mir, as sala ila ila ila salam. Fanamozesh këllah nëse nuk fal namazet që duhet, atëre e kit leu mu fal të shtëpijë. Por, po duhet të duhet mu numu fal xhami. Kjo është esenca. U mundu mu fal xhami mos më narrup për, mos më narrup për xhamis. Allahu nën dhe mort e në ozot në kat në katretim. E inkadron në telefonat tetë se os duke prit. O rna. Me rna. Me rna. Aleikum. Aleikum salam ورحمه الله. Do shta do shta më për se Po? Emni NS është emel muslimon dhe që përdo me përgjë një faë? Po, që është? Natën e -të, në, të në mjë. Kemi thënë që për emna, dhe më thënë, nuk e preferojmë që të pytemi shumë përshkak se nuk për po mundem edhe shumë me kontribuun këtë të të tim. Shumë për emna nga ne, por në avin që nuk përdim kuptimin që ka ka, po bëhet nga ne edhe... edhe, edhe do mën barti angarabesht në shkruen shqip apo anglisht po në psendushime por qe çeroda qepam rastë mendoj jamën e bukur Anas Anas ibn Malik ka qenë jashabi pejgamberit saum një i ri i njëor dhe amni nes është amni mir fjala Anas amni Anas rihet për fjalës uns që është shoqërim miqsi dikur që është i afërt i dashur dashamirësi me kimir gjithë këto kuptimi këo rënja pre nga vje këjë emërën. Telefonatën e radhës e një kuadrojmë. Nuk e di regjia a është endë një lidhje telefonata po jo? Se duke të na iku telefonata por presim telefonatë të të qoftë. A shuzim rrasin që këtu dëvajdoj edhe pak ma që shë duke folë merët për qështën e namazit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 ka shkak se ata kanë kuptuar drejt çfarë po bëjnë. Një e kujtoj Allahu Akbar. Tashkaj të k Allahu jale wala. Allahu po ndëgjon. Allahu i manduar po pret për rubit i çfarë po kërkan. Allahu xhello po komunikon me ty. A po gutesh? A dëm i nga kësaj seri? Knaqon kët kopsht të knaciva, ta dhurimet e Allahut azxhel. Prandaj, ti jemi të përjashtëm, ti jemi të, të, të kujdesur në namazin, në namazin tënd. Kemi telefonatë si duket, më bojmë e di nga regjia, kemi telefonatë, inkuadrojmë. Kemi telefonatë, inkuadrojmë. Urnani. Aleikum, salam, artëullahi. Po, që kemi në problem që aminë të tëvëm. Po. A të kemi në mëzën, se hoshtë nuk kemi hesh. Po, nëzimin e Koranit nuk e të njërë. Edhe në kemi intervenuar të pasti është pa, pa. edhe me fshkësua e familjes kryetarin. Kështu që letu kuron e këtyre vazdive, ka dukun kanë 20 në 28 që dinë të luajnë kuronë. Po, po. Edhe kryetari tash i ston me kuronë të xhamit i kimi treguçi Moizini nuk dinë me letu kuran, ka thonë kur çdon u holm ash tipuri ditë nuk diçi me fjalën se kujt zonë, dhe shkon në pashtia të ujet të falet. Ne kemi probleme tash ojsh, që kanë bënë ajoç, jeni nes. Po. Pra pra pra. Allo shkëm të e, dhe në u dërek në gjoj. Amen, amen. Wallaj, ndëgjaull e ndërruar, une e kam parasysh, dhe më thonë, uh, pyjtjen tënde, e kam parasysh ankesen tënde, por në në tjetër, në qovë se personën tjil, e kam dëgju, kryetari bërësistëme duke lezuar, Koran, më ndaj që, lezimi ti, sotë dhe që tjetë i dabët, nuk besoj se është i papranushum. Asë nuk kam mësi n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 kuptimin e qëdhëm nga këto prishtë dhe namazi pastaj. Pra nëse skoksosh këlli atëra mendojnë që duhet të falni të bëni sabër dhe sallatë që një hoj çeni të pajtimit edhe ju jo, edhe bashë Islame do të thot një hoj të kualifikuar të shkolluar edhe që pastaj edhe ai haxhija ai me zinë merranin e tij të duhur në xhamat aty ku duhet inshallah. Kemi telefon e inkuadrojm. Selamuleikum xha fani. Aleikum salam ratullah. Dëshojmë ta bëni pyetje hoje. Por na ulapon dëgjojmë.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 hajë obligohet me falë i këndin, edhe të kërkon falët e ka Allahu Gjallu Wa'ala, pëse i ka ikë namazën. Ese për këtë me thonë, masë na, ma, namazën të ka za, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ka 33 herën me bua ato që të nashën universitës pime kënu e të lë kursin, e gjitha këto nuk prish punë, nuk prish punë, i thëtë njërë ato, i këndon ato, edhe kur të falë namazën, ka za, nuk këtë dhe qka të keqen këdëritim Ato e në të ndleta me namazin. Kur të falë namazin që të rikëndon edhe, edhe ato me lejnë Allahotë më dungërë. Nuk di, a kemi telefonat duke pritë? Selamu alaikum. Aleikum, selamu. Disë të më të bëhët një këtë janë. Po, ordani? Në sa bëhën në këtë valjë. Po? A bëhën me rëmë e pëlejtë apet, a me nëjë qërët? Po, e qërtë. Edhe për gati tash ti që ka vakt deri në no, deri deri pak para se më polsa poje. Astma se voti. Astma se vot me poli, se tiro të, të, të zonja me shtypat. Po e qartë, e qartë, edhe për kë çopën për gjin, inshallah billah. Masha Allah. Selam alejkum, Allahu akber. Se për kë gjumi pas namazit të sabahut, ë uh, nuk është e ndaluar më fle të pas namazit të sabahut, por është mirë, mirë në çës se njëri ka mundsi me mbetë qudë bilje së paku, dirë sot linë dili. Do tash linë dili, dili në 5, 4, 6, 7 minuta, apo, dhe atër, dirë në 10, 6, me mbetë qudë. Nëse ka mundësi, nëse ka mundësi, dirë sot linë dili nga sërkuj, bërë qetëshmaja ku. E masë që dinë dili, mëra me flejtë, nuk prish punë. Por edhe mëra me flejtë, me njerë së të falë sa bajnë, që se njerë i ka nevoj, nuk ka mundësi me najtë, edhe këtu nuk ka ndë nj Atë pse më e preferuosh një element masabot nga saka ko e përçeshme, por që nuk i kanë kët njerëz të thonë mundsi, dikush ka punë natën, vënohet, dhe s'u vënë të spija ka punë të sotë të, të zgjumu, ka angazhim ndaj mjeriu, dhe kanë vetëm të kompenzojë gjumin pastaj, edhe mas në masabot nuk prish punë. Por thash, nëse keni mundsi, nëse ka mundsi, më mbet të zgjuar derisa të lind dielli e pastaj më flet, kjo është më e mira. Por kanë vetëm më me flet, më neer se folë sa botë Edhe këtë rast nuk ka diçka të keqe, Allahu dhe më së miri. Në bëhet namaz të yaticis. Namozja e yaticis, domethën, dietori Islam nuk ka ndonjë mendim rreth kuasë namazit të yaticis. Por disa mendojnë se ku yaticis është deri sot sa hin sabay, e disa thonë se ku yaticis është deri sa të përfundon gjysmë natës. Andaj më mirë është namozja e yaticis për gratë që falen në shtëpi, mos më e fal me njerëzit si tin ku. Me shtyp pak. Por kjo shtyrë mos më kon shumë e vonuar. Më kon para gjysmës natës. Kjo është më e mirë për tuavën. Andaj e shtyjnë, por jo deri vonë, por deri 1 1 or më mas, masitë rrezoni nuk prish punën atën. Nuk prish punë. Me e shty, me kusht që mos të kalon gjysmë natës për afalësi nga sa tjerë, mundet me hynë në, në uh, problem të dalë së kuse se aty sikurse kanë thonë disa për dietarëve. E enkuadrojmë me pyetjen e fundit për sonte. Ta, një, selam Aleykum, selam. selam, selam. Uh, Dhesha me bërë një përgjë e uh, unë, unë jam në zonës e shkollës mesme, ta që kam tesë në maturës, edhe ma shumë di me gojë, përgatit në kështu, të fërqin tështë këtona, të, të, të, të fa më preferantime i lutje, apo diska që më më dhimu atë në kuo, që më më dhimu atë në kuo, kam tesë dhe të më tesë. Inshallah. E çarta spëjtë do ndodhë vonë për ty. Nuk ka, do një lutet posaçme që e thotë njeriu në këtë rast, kur tin problem. Mir po duhet të ketë para dy gjëra. E para do të thotë që të ushtrohet më tepër. Për shembull, dikush e, nuk ka nevojë me ushtrushëm për një punë, pak edhe e ka me dikush që lë më tepër. Njëu që e din hollën vetët To t'jep mund më tëjepër. T'jep ki let, me, ma let e ki me gujë, me shkrim e ki problem. Në regull, u shtratë të shpija më tëjepër më upërgjit me shkrim. Përsham, meri pyte që i liber, bëni vetit pyte, në i shoqe me t'i vendos pyte, edhe më në ti me upërgjit me shkrim. U shtratë vetë tënde sa më tëjepër me shkrim. Andaj të ushuarit edhe mundohu që, do tëtë, uh, më tëjepër uh, t'i kuptosh gjeratë mësojë më tepër, të lejoj më tepër. Të pragadish më shumë. Me ne këto këto diman. 10 treta lutë Allahun e mënduar. Lutjet përgjithshme, nuk ka lutje pa saq me diçka, por lutjet përgjithshme. O Zoti i gjithësisë, o Zoti që je i gjithëdijshëm. Ja munduar të pragaditem, por ti o Zot e din dopsin time. Më ndihmo Allahun shkrim, më kujto informatat. Më mundsoj të të shkuaj drejt, po lijm drejt. Lutja Allahun që shto Ma atë qëka ti e ndin zemrën të në, ma atë qëka ti ke nevoj. Me lejnë Allah të zërën, shpesa që Allah komë e ndihmuam. Ande këto tri, se vebe që i përmana, me lejnë Allah gjëllevala mund të jenë një, një ndihmes e madhe në këdretin për të javë. Regjia insistojnë për e nëkodrimin edhe të një telefonate, se do qoftë edhe pse lemruam së shtë e fundit aje që ka lej, por e nëkodrujme edhe këtë. Por në, Pot... Or në? Në në. Për? Emo rinarë në në shimë alë? Sili emo? Rinarë. Rinarë? Rinarë, rinarë. Ah, rinarës, rinarës. Inshallah, tërsi eamë pridë, inshallahë. Inshallahë. Uh... Rinarës?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 e kuptaj si rinisi, ku e diqka, po nuk e di realisht, realisht, dhe më thonë, kuj emër, a ka të bëj pikrisht me rinin, apo ka në një shtuaj, caktuar të, të të të që mund t'i jep kuptim të të tërën, po shpesoj që nëse është nga, sikur se rinarë, rinas, dhe më nënë, me kuptim të rinis, me kuptim të elani dhe energjis, me thonë që nështuaj nuk, nuk prishpun pra sa unë, po e kuptaj e alladin mas mirja, dhe m